وابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وفي الغافر العالمين انك حميد مجيد وبعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد طاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه من ساعة في ساعة العسرة إلى آخر الآية دماطن درشم نايمدوكي بريتو بريتيم التونع لذا ما تيمن تونت هاكم شيش حرب ما توبا كورثة الجلسة بريتيم التونع يكمين جمال الله جل جلاله وصورة التوبة në lidhe me ate që për qëllime kemi për ta shpjeguar para në gjemotit. Allahu gjelle gjelalu, uhe gjelle shanu, në këta eft, i të riradhit disa gjona, të cileve dhe që ja kushtojmë një komend shumë të shkurt, edhe dhe të vazhdojmë me temën tonë për ta arrit qëllimin, qëllimin final tonën për me endhit, Muslimonin të i këthajat apo të i këthajat revizionit punë me të kërira, aqeku e ka bon mirë të falemendërën Allahu në gjëllë gjëllë huë në gjëllë qëllë qëllë. Aqeku i ka në rëshitë komë të li prej Allahu në gjëllë gjëllë huë falje. Pilutët, zotë i gjëllë gjëllë huë që i dhekja mës të azen, aja Allahu në gjëllë gjëllë huë për gabimet e veta, nuk i ka kërku falje. Mirë po, për të ashtjelë mirë. Për ta së qaru, për ta kuptu mirë Për ta bo një brumë të materialit I cilë i flitët në këtë gjumaja Për shemblë, në këtë tem Ashe kod për një besimtar Ose nuk po thome kod Pa po ashe shumë rëmë Që prej një ditës, prej një desit Ta ban një brumë të shëndoshë Dhe së delë me ta Paj në dëgjute gjitha temat Paj në dëgjute gjitha gjumajat Se cilët liant lido në me një tem Për shkakte Boqë ka këte vargut vek za majhë mrabi i lidhës. Ate që e punojmë në gjash javë, peht javë, gjash gjumajë, vëtë gjumajë në gjami, ato janë fletat e vargut të cilët hinë një kohë e majhë mrabi i vek një vekës. Pra, a i njeri cili nuk ka morë pjesë të vek za majhë mrabi, ati i derdhën fletat. Në thot ka dalë prej, prej, prej, prej, ka dalë prej kejtë gjumajëve të një temës, ka dalë me pak material vetëm aqësa jetë në funin e pen Gjëmatin dërshëm Allahu Jelle Jelalu Këtën lëqët tëabë Allahu alë nëbiyë Valë muhajjinin Valë ansar A shkjala E njësën nëjabë Në kalume Për luftën e të bukit Të zilën Muhammed Mustafa Sallallahu Me shokët e ti Radiallahu anhum E shbillaj së bashku Mirë po Asaj luftë Si qera ve Allahu Jelle Jelalu Javën e një atribut Shumë në rënsi Për nëjabë musliman ve Isha sa'atul usra prega ditjes për dalje i tha ora e vështir ndukët të këto fjall pak së shkurti i tham javën që kaloj ora e vështërsive ora e vështir përse Allahu gjellë dheleluhu e mërtoj këtë daljen, këtë luft, koha e vështir saati i vështiri i muslimanve se kështu tham, se të bujë që i te murëm një shembu tham, në momentët kër gjitha bereqetet janë në kulm për me imleja Në momentin kërë të bujko e ka të tahatin më të mështirë nëse vungën për e arës a ditë më të më shku një më të më të ara më të një shpun qatë të tahatë vend dikush të sërë të gjithë njërëzi që punoj në tok atë dite kanë më më rënësi për e kejtë ditave Rasulullah e së të selam sëratë të më shku në luft dë të, të thëtë kejtë që ka pregatit një mos më të më të dush me lonë më jaksi sh në rastit keter së të ratë Rasulullah a.s. për luft me ndihmu luftën, me i dhon në ato momentet ka ndonë në verën ma korak në verën ma thafë kur s'ka pobëre që e t'hiqë vera që atë ditë lipë Allah u gjëllë gjeralu edhe Rasulullah a.s. pregaditje lipë me dhon edhe kjo është shumë shumë shumë më i mështir edhe kjo është orë shumë shumë eron për atë Allah u gjëllë gjeralu dhe sa'atul husra për shkaku që tërpëse i tha orë e heronë kësaj, për shkaku se në vendin ku sërë të me shku rësullarës në të të selat, në vendin ku sërë të me shku ishte 850 km lartë, do sot me sigurise të gjithë njerëzit nuk do t'ja falin fez dhe vet, dvetërën dhe molën dhe vladin këtë makë, po do t'danë ngrupe. Me fjallë që era, e zdinë se të gjithë i keme veti, në sahabën e ron ke nuk i kemë vetin. Pra për çat Allahu xhallej zelali i ka thënë sa i lut të sahabën e ron. Shkaku tjetër, për çelin Allahu xhallej zelali u tha njëftë i ka thënë sahabët i vështir, orë vështir. Pashajë se në të gjitha luftat Rasullullah i kur i ka thënë sahabët me, me të kujt, ju ka thënë me simbol po shkojmë në luftë, jo drejt pas drejti. Kur shkojmë luf, në luftë, po ju ka thënë kështu për shembull, përgatit nuse të dalim me prit dikat. Ju ka thonë në rastin qëtër, kush ka dëshirë me ardhë me vuhë e urdhënit. Në rastin qëtër, a ka dëshirë me ingjen në dikush, hajnë se po dalë minu dhe, e vetë një luft, 3-73 luftave të organizuar a njëtën ati, të vetë minë rast, Rasulullah ju ka thonë sahabove pregabitnu, se luft përshkojnë. Për shka ju tha i këtu? Ju tha i këtu nga prakta, nga përvoja, nga praktika, që je patë mërë prej luftës parë para këtoj që e zhvillëj me të njëjtin anëmik ajo ishte lufta të stilën e zhvillun sahabët në vendin mëta ku luftuan 3.000 musliman me 10.000 romak edhe persian 100.000 romak edhe 100.000 persian në lehonsë më njërë luftuan me këtë 10.000 personat të ngarkuar me orë luftuan 3.000 musliman edhe fitu luftët në vendin mëta ki vend tanë as edhe më larg se tepuk. Ke vënë tash monumentalisht e kohë shteti i Jordanit. Do thotë edhe një fictin e 50 kilometra më larg. Sa habut udhtuan 1150 kilometra për ta zhvilluar këtu 3000 gjem në 200000 gjem talmikut. E fituan luftën. Komandanti i parë në këtë luftë ishte xha komandanti i parë ishte Zaid ibn Harisa. Komandanti i dytë ishte Abdullah ibn Rawaha komandon të i tretisë të gjafër i më një vitalim i katëri ishte halit i më një valit e pitua në luftë mirë po përvoja ishte shumë e hilë Romaku ishte shtetë me 3 ditat vjetra u shtarake mu për atë shkak se me ketan mikë duhet me dalën të vukë me ubala faqu rasullarës në të seram nuk ju tha sahabave hajdi se po dalën me një vend me prit me prit e po sëfjanin me, me dheve jo, apo shkojmë luft në, në, në lajmërimit e po shkojmë luft ja e po shkojmë luft reta në da të serratën këtë luft të të bon 30.000 burat 30.000 gjemët nonave ka ndalë rrëtë në da të serratën lë da të serratën më dine ditën e sires për me shkun të bukë kjo nuk kapu në bukën mirë po kure mërë ti me mërë se e kënde gjuh prej hojzës tan a prej hojzës para hojzës tan dën Bader kanë liftuar trashën e 14 burra me 950 prej anë mikut, thua këtu ka dulum do so, 30 minuta as, do ka so, na bën shumë mirë. Në Hunayn kanë liftuar 11000 burra musliman, po ikën prej Resullullahit (t.u.s) për shkak se policin numrin. Allahu në Kur'an e Karim thaa: "Wa yawma Hunayn id a'jabatkum kethratukum wa lam tugni ankum shay'a." Şey në Hunayn yosat na thos fitojm zemë i kallaballëk. Sa nuk ju boni gjofi, nuk ju profitore numri ikët prej anë mikut. Me të rësullahi me ato bosat e mdajt Në shabot e thi Edha idull anmikut për para vet Anmikut katër dhët e kusur mi ushtar Idull para dhe ju tha E në nebijjun laketim Une jam Muhammed i tha për nga meri Allah Unë jam nipi I abdull mu talibit Unë jam për nga meri rejna s'ka Kështu i tha anmikut vet vet Tham dhe ushtar që keni pra Kër jam tham këtë fjallur lodo Ka thonë në rësullahi Ka arzë gjibrili edhe më ka tregu ma vojt se një për janë mikve në atë ditë në huneni të shabru, ka pasë me pasë punë me qëtër kanë. Këtu pravë, në të bukë, dunë në 30.000 bura. Mirë po Allahu gjëllë gjëlelui ka thonë kësa i luftë e ore e vërstirë. Edhe një shkak për e shkak qëve se e ka emnu Allahu kështu kësë këtë luftë, se në ditën kër Rasullaj e njës me lëshu me dinën për të bukë, ndodhën lëviz, jetë ma tragjike të silët muin me ndodhën një ushtërijet në kësirate Abdullah ibn e Ubej ibn e Selull me një një qinë, si stodhën në dhisa libra fisërijet edhe të komenteve kurani kerimit me një një qinë burra në një haru da të kodra sila ashtë një kodrën me dine e ka im një sila në funin asaj kodrë u da dhe ushtar të verë këthajnë me dine prapë që ka ju sa shukve? Kalu latën fir më sultoni se shumë vat shumë vat për e mëve të bukja është lark ushtria në mi ku ta është rëzikshme ka pun me pun në romat kjo pun nuk kanë loj kësa në prap me disa bura thonë se në kanë qenë një abimi me një rasta që thonë se një qinë bura kanë qenë këtaj me, me tonë me dinë dhe thët një numër imam i, i ushtarve të rësullajta në së të shramë ashtë do që ta është njëri prej gjemote d 30.000 bura e 100 se ka nëndoa panit e pi 30.000 e 100. Jo gjë më të ndarëshumë. Na këtë numërin 100, para 30.000 e nuk e konsiderojmë të mëgën. E konsiderojmë numër shumë të madhë për shkak se nuk flitet për 100 dore e në 100 shpata, po flitet për shqetsimin e radhave. Flitet për mentalitetin e doblët të munafikin në rastin e saktuar. Flitet për veprimin negativ. Flitet për se aj që po këtën Nipi dako ka ajeci poskol. Ai çpoqta nuk nuk nuk dha dera atis ka tin ulhas maton. Ato xher do t'i angushtojn, daja, njeri do t'i angushtoj nipi, njeri do thojë dera joti, iki çetri nipi joti, gjani vllamit tan shkoi sert. Kto janë pun shumë të mdhë jo në këtë rast të veçantë. Ni grup van pra laten firu fil har. Moni se shumë xhega, vera s'iste lufta. Allahu xhellal no uash porjis Kurani Karim ka fol kul Nëru gjahenne me është dhu harra Thuju se zjarë i gjahenemi tash edhe majnë zemë Nuk ka pojnë kura një kërima tepër Thuju zjarë i gjahenemi tash edhe majnë zemë Në regu Një grupë qëtër burash E gjëtën një qëtër vesile Vesile arabesht në ajtojme shkath E gjëtën një shkath qëtër për mësë me shku në luftën e dhe bukit Grupë i parë për mësë shko një se valë Ma shkak i dit i munafikave, i diftirësha me të sinet, elan Rasullaj në alisratu selam rukë, ishte ajo se thanë, në hlunakhësha në pëtëtën e binisa i bëni asfarë, na pëtutmi se dështë ta do të sprovohemi prej grave të pukur atë romakve. E shka deshtër me të regu këto njerës me këta, këto njerës deshtër me të regu nivelin e ngritur të devëshmëri e së ative, Në çdo kohë me liftu me Romakët, vajzat e atij janë shumë të bukura. E ndosh ta para i thënë menën e po e humbi atë që i keni fituar deri tash, nga dëshira Allahu xhënna xheralu, e sën po dalin pranë këtij lufi. Njeni mos dilni se valli. Qetri, po tu udhmi për i grave të Romakëve. Grupi Qetër, çfarë vesile jetën? Para ya Rasulullah. Na na danim lufë me ti. Po nuk, nuk, nuk shofëmi asë një problem që s'pët mësmedalë Nuk shofëmi Po në jetë leje në neve Se me sigurit disa bereqetet Të zilët i kemi në apërarat e tona Derit këthejmi pëjajim dhe ose një gjoj Pa rësullare Sa të sëramanit e rëjni pra Mëllahi, historija gjall Edhe pranimet e ative ma von Edhe zbritja e kura një kerimit prej qëli Kanë vërtetu se këto njërës këta nuk i kishin për qëlim Mëllahi, historija gjallë edhe pranimet Tonierët që nuk e kishin për qëllim, se nuk ishin vezhatorë që kishin ora, këyt kishin ora, po. Këyt kishin bërë xhetë në era të ative, kriesor në numrin e sahabëve, të cilët e lutën Rasullallahit ju jap leje mos pedalën te Buk, në orën e vështirë, Rasullallahu sallallahu alajhi ju dha leje. Ju dha leje por pa i kontrollu, pa i pyet bashmir pse, pa jam vetë hallë definitivë të detajistë sepse s'mo dilni, ju sahabë mos dilni pra ka problem mos dilni po shkojmë na. Edhe ushtria anë. Kush mbet në dinë më, me, kush u dam, u do, kush u largu, u largu, kush boni hilë, boni, mirë po te ke këto nuk e kemi për qëllim sot dersën e sotit për shkak se Allahu xhellaluhu we della shanu, Resulullah sallallahu alaihi ja wasallam yakafoni dërt shumë të madh, ni msim shumë të madh, ni mesazh Shumë gjënë në ti fjallë të futu në në Kuran i Kerim Të së nëtë kemi dëshirë gjëmatë i jonë me kujdeshti për të tëmë Ajë masë luftë të si tharë rësullëllajt me në ajetë kështu Tha apë Allahu anka Lime e dhin të lehom Tha të ka falë Allahu o Muhammed i dashër E pëse ju dhave leje mësme dan luft Ta shkja është ajeti ajetë kuranorë Edhe ki nuk i njërën fjallë vetë njerë jutë Njerëzit në dhomë nuk folin kështo Asë që folin parlament si pjalve Asë që kanë mundësi dhe një herë muafru nga kjo nëse nuk dojnë muafru Dë gjohë mirë dhe një herë Ta, ta kanë falë o i dashur Kse i lejove me dine Reni që shash? Reni ashtë një herë me kritiku Reni ashtë një herë me qërtu Reni ashtë me i bojë gjitha punët E majë sëmërami e ani dhe ta falë Pra që që shtu në gjithë Joë majzë sëparin kërani kërim ka ponë ta kanë falë o Muhammed se i lejove me të bote qarë se Allah u gjëlle gjelalu dhe të dashurin e vetë majzë sëparin ja ka hek kompleksin e pastaj i ka thonë paska e pastaj e ka qërtu majzë ma, ma sëparin ja ka hek kompleksin do të thotë kur dë vish me i dhonë lajmë dikuj të shpia se gjani dikuj i ka bonë dhe eshi në rukë që shpitalës fjallë duesh me një zvillim nëse je i menë shonë Nëse e muslimat, nëse ndonë mësë me trondit familje Nëse ndonë ma put me ju të regu se ka nduus di shka Piku janis Nëse e prej ative që i thu për shemur Hasani kishë bërë sudar Ti kom ti ka të këput me e dhe një nëndon Ama gjala Shka ke po këtu në këtë rasat du Ma mirë timës me pasku dhe vera që ative Ajë qetëra ma i put pak A i qetri anë pak ma i butë. A zoni kishë bon sudar, kërrit, sot, sot bishë bon. Matane se qonë, motë. A njerëzit e kuptojnë, ta në si të bon kërrit, në, njerëzit bon përshinë sot. Ki pak ma i butë, se ka qurë matane, i menë qënë ishka banë. Shi Këndohë dhe asin një fe, një, një, një, një accident i vogëll, edhe kja pak, ka ma i menë qëmë se ki. Janë i spikuët, qëllët janë mirë alhamdulillah, Kërë i pak është të prishë, ose të shka, dhe me mërëve, ama majzë pari ku? Fënit janë mirë, elhamdulillah, për qëtu e njëzë, këtu hekën qëdo gjonë, këtu kryë qëdo gjonë, dhe të sotë ajo qëka a mëmeransi, pia gjeja njëzë, kua a mëmeransi, të në të poshë gjonat mëmeransi madvogën, këtu Allahu gjëllë e gjëllë e dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Se ju dhavë e leje njerëzve me më metë me di në më smarë me ti e lufë? Limë a zhin të lehëm dhe, se ju dhavë e leje? E ta shpra, o i dashur, o Allah, e shka u bon, ta shka adesh, se adesh kështu me bon, se më smi u pandhon leje ative? Ta thon, li ta ala me faditin e minhum, wa ta ala me lkëdhibin. Ta thon, adesh, kur kuj më smedhon leje, në dhalot rëndësi pre atid mërtitit. Se këtu e shprizur rastin shumë njerë, e shfrizu rastin ato që ka s'kan qef me dalë e shfrizu rastin ato që ka s'kan qef prej grave që mendojshin se të utërë edhe kanë fit, bon, fit me prej grave e shfrizu rastin ato që t'kishin ku me hip e shfrizu rastin ato qërë e ti hështi ju thave kejme që t'jive zbashku anit e rrëni ato nuk ishin një panj ato ishin pan, shumë panj, shumë mentalitet e kiste pjative që da shtën me men ta jo, ka paslet me ju thonë kejt me muë të në udak e i vërtetit, pitë pa vërtetit. Në datë, anë i shka ka punë, në datë, a kejtë njërëzit e kanë vendosë me ulajë vru se janë të mirë, e do punë të mirë a dëtë këshia. Jo, dhe më, ti arësullë, ti a muhëmët, do të avëheqës populatër asisoj, që në gjithë dëve flimë, në gjithë dëhatë të marën, në datë i mirë i prejtë keqët. Pa ju grunin e danë, i kur ta melë në parë Për shka ka të rrë, për shka ka maqina, edhe për shka ka sita në këtë bus. Sit për mil, sit për buk, sit për kugach, sit për pësimit, sit për gjivrek, sit për baklav. Oho, se gjithë këtë sita pra? Sit për zal njësh, sit për zal bish, sit zal të resh, zal kater, loj loj sita. Kejtë tjertë situr, dhe që njerëzit pasita. A të tjërë kejt s'kan me dhën logari nësër Më të më njeri u ka me dhën logari Allahun, Kuran i Kerim, suratul kalem Në gjuzi nizët e në nëmë ka thon Epa në gjallu lë muslimin e ke lë mujrimin Në të mirë të në të kshif A të të të pojmë baraz nësëra Ma lëkum kejpe të hkumun Ta qëfar lëgjë ki lëgjë juva që gjikoni me ta Ka thonë Kuran i Kerim Më një ajet të jetër Epa men kane mu'minen Ka men kane pasik a i shka është muqë me një sinë qertë edhe a i shka nuk është i sinë qertë a me ndojë se do të barazohë në esra nasë një më njërë të Allah në kurani këri a do të barazohë të a i cili sa se zhek va pëmohë dhe për në të bukë edhe va zërri për të cili së fjegum njavën e kalume nasë një më njërë nuk i bojmë barabar asë njëherë mirë po në këtë luftë gjë modin dërshëm ka ndod jo e qartë me tonën një grupë burra një prejative ka pasem në Kab ibn i Melik një prejative ka pasem në Merara edhe një sahabe qetre ka pasem në Hilal ibn i Ubeje këto tre burra kanë qenë prej grupës të mëtë sinqertive të ushtris Muhammed Mustafa sallam, edhe këto skandal në të bukë atit edhe në gjarën e këtive ne e ka sejlë si kurani kërimi po para se ta spjegojmë këtë në pika shumë shkurta do të aspegojnë në gjarën e një grupit i cilë e latë, i cilët kanë qenë sinë qëtë edhe atës kanë dalë një napalë për shkak qëtër e qëtëra për shkak unë qëtër. Grupi i parë të cilët do të aspegojnë të këtë ratë për një grupi e mënë el bukë ka unë, el bukë ka unë, ato që ardhën të Resullaj a.s. tukajt me dëshirë dalin lukëtën e të bukët. A pas një grupë kanë th Kanë arë tukajtë të Rasullullah a.s. Kanë tonë, ja Rasullullah, me jemi ato që i dojnë me arë me ti në luftë. Unë um deve nuk kam, kali nuk kam, mushkë nuk kam, uh, govor nuk kam, asë nisan nuk e kam, ama jam i interesur me arë luftë a gjithë. A ka kumë e hipë di kundë mihazëp, që që jam që sopë, pak të i të shpijam. A Rasullullah a.s. Jo, la e gjithu ma ahmilukum a alë. Kam kumë e ju hipë. Kom, të buk, nuk shkod Skeni i shpij Pa shkori nga përshpija rahat-rahat Allahu Gjelle Zhelelu Al Ash përgjish për ketë grupë në koran i kerim Ash përgjish për ketë grupë në koran i kerim Ka thon Ash fjalla për te u bën në nësa ketë dërës Ketë gjumon Nuk do të thekim, do të azoje Qetra gjumon temë fundin e temës Ka thonë, ato njerës së silës ka në ardhë O i dërguar i jem të ti edhe ka në ardhë me lotë në thi me i hip në shpinë dë një hajvanin dë një kafqës edhe me i qunë të bukë mirë po thi nuk gjete në shpinën e kuj me i hip edhe ju thave shkojnit e shpia se s'keni me shka me ardhë Allahut kërani kërim sa punën e këtive nuk e kam marrë parasti shpare punën e këtive se kam marrë parasti shpare dhe i nëmës febilu allë dhina allë dhina humak një ka thonë do të mirën parasti shpunët e ative dhe dhe nginave kur ardhen edhe lipën leje mës me dalë luftën e të bukët dhe janu e menën dhe i pasur kur t'lipe islami prej ati se tha prejktive që s'kishin ku me hip si jam kiminu fare menën ative njerëzve nuk dhe që lipim logari në etër prej kuj do t'lipim logari do t'lipim logari prej njerëzve që patën mundësia dhe nuk e aprun mundësia në sta grupe janë da njerëzit me dine në pikpamin e zanjës aprimit mundësimet luftës të bukit jam da në shumë grupe, Allahu Gjellë e Gjellë i ka pagu njëjë, interesant, dhonët nuk i kanë pas njëjë ta, pagësën prej Allahu të njëjë, i shumë kjo, po, Kurani Kerimi e ka vërte du, ka thonë, Osman ibn Affani radiallahu ta'la ta anu, erdi tha Rasullahi ta nësëratu selam luftën e të bukit, alej e mi e të minel i bili pia bi të lafiha, ta une Muhammad, një që i në devë o Muhammed, me që ka i duhet një devës për luftë, Domethan me shal, me shpat, me plak, me çka ka, me mall, me kanon ta me hurma, me kërc 109. Në mëngjesin tjetër, përgatitje e sipas paja Rasulullah alayhi wa sallam min al-ibli ukra. Sa muan 109 vetëra be as lafiha. Sa me çka i vënë atëvës shtëpinë për luftë me kërc. Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallam i ngjente dhurat Allahu mardan Uthman pe in radin anhu. Fozza. Sa ti je iknosur po kam dëshir për Uthmanit se unë jam iknosur ta. Tamam. U kri Ata Abdurrahman i më një avfi Ta ja Rasul Allah 440.000 dërhem Për i ja punë dhe për luftën e të bukit për pregaditje Ta i kam 8.000 Ta Rasul Allah r.s. Ja Abdurrahman Ta baraka Allahu fika Ma atajte ve baraka fika Ma lemto Ta Allah i ta pagofë Ta tegjë që ta këdhon E këdhon Nash bereqetim në ato dërhem që të këdhon i pagovës ato që i përjek edhe të ashtovës bereqetin në ato që i së përjek këharë një sahabi që të di Allahu ta'la anu që të tonë ja Rasul Allah unë për e japë për luftë të në të bukit një kutë lëhurba sa di i kam kej këtu dhe në në vizone sa di i kam kej ashpagujt se Abdurrahman ibn Jaufi prej Allahu gjëllë gjëllë luftë se kështu bura Sekstovura, se thikaki se se thikaki nuk i dha 4000 lekë, jo. Ai kishte 7000 edhe argjismën, ki kis, kis dikut Lahurma, i dha argjismën edhe ai jonë. Sa çeta çëtra se an spija Rasullullah. Isa Rasullullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fike ma a'taytuhu w barakallahu fike ma lam tu'ti. Ta Fa tashtofallahu atayti çpo e ja edhe të ashtovë të atë që se këthonë edhe për neve luftë e bovë Zotë i Bereqetli edhe atë që javë lave familjes edhe atë që shtovë të lau Bereqetli pra kur jam këtu disa pleç shka janë gjami prej 60 viteve ma 50 e për 5 për jam te ki një gjohë të silin e din mirë ka shtete, ka ushtri Kur vin me mar, me li pasuni prej njerëzve për me përgatitur një luftë aty çka, i thoin këtu për shembull. Ato do thoin kush po jaht mundi, kush po ja ofron mundi të më umbroj të janë mikut, po vin me të veten, demek me kujt se ti, ja vën për shtëpi. Ti ke me i dhën 10000 kg grum, ai herifi i ka këtej 500 kg, di ard vogël e ka pas nicës, ai vë dot ti 5000 kg grum këimi i pru i skini, i shkret, i katunari, i shkret i pa mundun, i pa mbrojtën prej qetrit, i pa përkra ndoshta prej vlau, i sulmun prej gjitha onëve a i fes zabiti, a i fes civili që më nderi, sëthë, kjo nuk ambo kjo sa bo i kje dhe timi kilogram mish në ku ti marë kjez unë si ti prez kjez me shka punojt anër, s'na hinu dhe neve na imi të ndërtu dërgjavën që është i momentalisht Dimi kile mish Edhe kjo së tam kol halua kujdes Edhe 1.500 kile lesh Venë qëthi Si më së dalë lesh e dhe venë Dush të vim të imorbi Por me po smive po Viminit jeleja vëzjarit Ja po thuhu O gjatë kam suti e në gjami se Smi të kanë rëzki në garantu Po ka thonë E në të lipit të allahu brav E mirë vlave jemi dashë, ti grunin hamarë, a i tapëkova qëtë ka, pa ju pa, rëzki allaut ka përë dhe e mërë e përë. A i leshi i dhenë me kur qitë të shkamë, a i rëzki allaut, a aj i nishi i dhenë me shkamë, a rëzki allaut, si rëzki në allaut në le gjelalu po mërë përë, ti po i lena to kështë, se s'ke di, se s'ke përë, se s'ke përë, po ja, e rëzullallë a.s. nuk kanë qëtu, a i qka thotë, na po dalë min lufë, Njori nëçin 900 100 483 dramik ka 4000 sjellën herë. Njori zon kur gjatë shtëpia, i zon diku tla me hurma vjenon njonën, amba sa i shkurtë shtëpi ia vçi ha marrin me netën. Kështu se kanë problematika deri sistem, këtë deri sistem, këtë fushë kështu, po e kanë tjetër kuzinin, më thonin fjal tjetër. Edhe me netën, edhe mishin, edhe leshin, edhe edhe kia pishgëlla, edhe prapë i dashur ai çka bëj më edhe prapa i shka pojmeri dashur edhe prap unë me kritiku në atë vaktin e atëherit i sulmuar apo ndosht ta i shpionuar prej qëtërit që pe pe, pe pe prevarit državën që parë kush ke dëshirë me ta organizu sistemin a që ki Muhammed e Alistratu që ta lenë në dërgjegjën tërë apo qa i shka vend të shpia që kur si ki e di bo që drithi a i të li për paston dhe dhe si be që e ku është ajo që të radirë si be të anojmë të hekë mitranat e sobës të ne të anojmë dhe shqilimin e qëtim sobë të dojmë hajden bache gjenetit si me, me, me hesna për bache gjenetit e sharë, ama bache ama bache e gjenetit që dhe prap i bus qeshur bile hala ma interesantë dhe pak po hime dhe matarina që hecë frishpun daulli, daulli me daulli, me gjimishe, me spirache, me me surle, me tupona, me tupona, vullnetarisht, vullnetarisht, edhe prap i dashur, prap i mbrojtur, prap, prap i dashur, prap i, i, i prap apetit zuat, dhe mos, lave jam i dashur, një herë për gjithë mon, unë me ndoj, në koha më ash, me dit, cili si se ma shi joni, e cili ash i hui, nëse ke mujt me arrit, me i dalu, prejtije nuk përkojmë që i sot me torin për është in shala në etër përën Pasafrimit edhe njës i sushtrijës pashtë të loj loj grupën shkanë medhë medhine i sqeru më ato gjanat edhe zlonat që tash për e sqerujmë grupën e tretë ve pa kur njës puna për një luftën e të bukit Në orën e parën dhe gjoba firën e Rasullaj të aritëratu së të lepë Për kejtë lukët atë që kam morë pjesë Ta thanë veç në bedrë të kam qenë Vesht në bedrë të kam qenë Mirë po në bedrë Allahu nuk e kritikoj kërkan që së patë morë pjesë Se Rasullaj tha nuk përshkojmë lukë Përshkojmë tha në jamonë molën e busupion I tha në zdole Allahu nuk tha se së dulët në bedrë Ta në s'ka problem A këtë në te bukë tha që i skeshë Zdripi Kur'an për mos mesmarjen ti me dhe shukve midi. Ka zbrit Kur'an i kërim, s'urët të tëvba. Wa ale thëlefët i ledhina kullipu. Hatta i dha dakat a lejhimu l'ardhubi marahubet. Wa dakat a lejhimu në fuso. Fakia jetë ka zbrit për nejeve të cilin të të tërskjarojmë më vërë. Pa unë, kur ardhë urë një më shkun të bukë, e më dhe gjova i pari për e për nga marit, aris në të sëra për shkojmë ljuhë. Në shëndetin temë, gjendja shëndetësore, edhe vitët që i kisha, në asë një luftë kam qenë majponë. Këjtë luftët që ka i ka borë, ose u lajë kam nërë pjesë, asë një herë si kam pa viteve ka të mija për luftë, këjtë ka një. Sotë në ketë luftër e të bukit, i kisha pregadit një këvalë për luftë. Një këvalë i kisha, kisha me me njoni, të mitë, do të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Me shku me ta, do të sot, kurës kam qenë gjen, gjendje matë mirë të në këtë luftë? Mirë po, unë sot, kënjeri, unë nuk e di farës e që kam këndohë. Kurë u bërë u shtrija havet, sashtë, po këto alas janë njësë, këto kurët njësën në me shqipin kalli, edhe njësën. E s'pjegon nivelin e ngritur sinceritetit kënjerit vetit. Fa shku, unë nësën, të në stashë, po atos kanë shku lërgë, unë edhe një natë me bujtë të shpia prapë prishpu se unë i zonë ato hesin ka doli poshojnë dikur një zonë fa kur u borë një natë unë e prapë zonë ato këshin qëku larkë natë mas nate fjallë mas fjallë të folë me vajtë vetën manë në fondë ka thonë unë nuk e di pëse zonë në këtë lu por një gjopë ka thonë unë për e thamë se muë as një shkak arsjetu e së luke kam unë as një shkak që më arsjeton e dhe nejta nejta në Medini 30 ditit Rasullallaj është bilon të funën e vetë në verit Saudis në verit Tokave Arab në verit Hijazit 30 dit të shkam kanë gja një jetën timë në Medini këto dita të hert dilë shanë rrug të hert dilë shanë rrug i shifë shanë njerëzit të cilet nuk kanë morë pjesë luftën e Medinit kërëzatër shanë jonit e gjakis ka shku se i smutë ki ka drejta Allah i ka thonë kurani krim smutit më zdalin të bukë Më le ale -al mërdo Dhe në shifë që a një të mund Kure takoj që a qetrin Edhe kisë ka dalë me dine Munafik U takoj që a mabdullaj më një ubin Që s'ka shku në të buki Ki bo dhije fi munafik lëkin Dhe në të i kënë shpirti A për shame ka ka mërë Që në grupin e ku i ka mërë Ja munafik Ja i smut Ja i invalid Ka mundësi Ja pjative shka kanë kajtë Se s'kanë ku me hifë edha kure shifës në ato që i ka ishën se spashtë, s'ku kanë në shpind kuj me hivë me shkun të bukë, thë ishëna unë e dikuali pata e meta fiktim Kure shifës në invalidin, thë ishëna unë e pranova, se kash maj forti prej ketur shtri e zgonë ti me sotë, prap meta të shpia shtri dhe të dit dit kështu kam bujt deri së erë rësullarës, dhe të të ramë tu me ndu se kur të kësaj e për nga meri për të bukit do të kryen Sekur ka ardha i Bit e Buk i Kal Fillupu. Ka filluar edhe problemi jam. Jo ashtu, ka filluar edhe. Pa ushtria zati, ndoshta xhemoti pritën çfarë lufte është zhvilluar dje? Nuk ka zhvilluar lufte Buk. Është bolltimi po lufte ka bërë. Për shkak se armiku romak ishte mrin sham për i frigët kur ka marr haverin për agentave të vërtetë anisim Muhamedi me tri dhjetë mijë vetë alayhatu sallallahu alaihi wasallam. Sham ka mrin për i te Bukut. Ka udhitur 700 km me shpinën e marr që batin derfëm rëbësët qësitë, bësët qësitë dhe Rasulullah e ka thonë më një hadithë në sirë të bi robi u qëtitu khemse në mjë qëtaon nëbi në kabli mi ka dhona Allahu 5 gjona që si ka dhona si për nga merit për para njënja prej 5 gjonave në sirë të bi robi më sirët të shërën hasë në pak të para lënjë të dhejra pak lënjë të dhejra këtë pak Mu ka shboj luft, ka thonë nësirë të ubi robin me sirët e shahra. Mu ka ndhonë pes gjonës që ka ndhonë asë një pengamerit për para. E thonë një një prej pes me që mu ka ndhonë muë, jam i ndih muar me frik një mujë. Në thotë, në atë vendë ku jam unë i nëllë, sa hes njeriu një mujë me deve lërgë, atë janë mi kumë tutët. Pak të kishtë ishte ullëtimi një mujë zatit, a kur kishë kur mërini Rasullajnë më të buka, në miku kishë mër Mirë, pa po na e kemi temë të të dërkunë. Kur ka të si rësullajnë me dine, a.S.A. Kjabrimi Melik, pa me muë, edhe me të shokëtëmi, di, hënes filloj problemi. Ta, kur erdhaj, kejtë munafikat, edhe kejtë grupët e njërës me që të këshin shku në të bukë, dhullën me lajnë, i lipë rësullajnë, a.S.A. i thani, ja rësullë Allah, falë me se unë isha i thmutë, ja rësullë Allah, falë me se unë isha invalid. Ja Rasulullah falma të unës kisha mund tim e dhonë kur gjo, ja Rasulullah falma për këta, fa Rasulullah a.s. Gjithë këtive njërëzve meren, gjitha grupeve që i lipën falje, ju tha meren, ka nja ka nja, falju ko, falju ko, falju ko, falju ko, kejti dha në të selam, kejve të selam i javmur, kërërës jala të unë, edhe të disho këtë mi që të cilës nuk gjithë të marë sije pëse zullëm të bukë, veç metëm edhe se dim sepse, Fa asë nuk nga murë selamin, asë nuk nga va selam, asë nga i pranoj luqen. Asë nga i pranoj fali, asë një në një që. Në pika shumë të shkurta, gjemotin ndershëm, kur anë shpjala për melip prej Allahu gjëllë gjëllalu fali, kur anë shpjala për melip prej Allahu të uve me bomë, me ta falë Allahu e selbi dertë i sotit so tashki, ato njerës të cilës bëjnë lajka, ato njerës të cilës ka lëra maninë jetën e vetë, ato njerës që e përzin sinceritetin me jëtë sincerëta të ato ndosht të apundodh ka qipëta falë kënë halkit për shkak mësë sinceritetit të në të edhice edhe në e të rje asizoj së pas kërë shumë punë me tje i sincerëti kanë a shumë problematik kur delë prej rallave kur nuk gjinët në kohën e duar në vendin e duar pra Rasullahi ti ve treve nuk jam ka pranu lutjet edhe nuk jam ka pranu lutjet për me au falpë se s'ka morë pjesën të bukë asë nuk ju ka fol asë jam ka morë selamin asë nuk ju ka vanë selam sa ka zgatë një njërje këtu një njërje ka zgatë benzë dhëtë dita i dhënimin islam sa është me regulore me, mejt, me, me vlaun me nejtë i dhënus edhe dhën në kur të banë katët si më spajtojsh me vlaun tanë kapë ke problem të tarën mezin tanë ke problem vetar me vet vetëm 3 dit, 4 dit që dhënë kusha ma i mirë ja Rasul Allah kha i ruku ma ledhi jep dhe obi selam dhe ma i mirë i preju me ash a i mas jethnimi të cili jep selam i pari qaj që jep i pari ash ma mir. i mirë qaj që lejmë roti pari për pajtima ma i mirë mirë po për këtun këtëra të zëtë dit dit e qka u po pra pra jo gjithë jethnimet në islam kanë në të njejtë Ka njerëz që meritojnë mos me i fol korr asnjëherë. Ka njerëz që meritojnë asnjëherë mos me i vënë ulë. Kush janë këta që meritojnë asnjëherë mos me dhënë selam? Kto shkan rradhat e besimtarve, shkaktojnë probleme. Kto shkan nuk pushojnë duke vër për çarrje. Kto shkan nuk nuk pushojnë duke mbyllur njërdhit çeq me jetus bashku. Të meritojnë gat bash me ufut. Po duke i këshilluar apo apo tu i qortu? në të ditë dita me ra ka thonë ka abin mi melik a i sinqerti qdo vakt në mozi në dëgjo mire qdo vakt në mozi u ullsh në kaone e gjatë e për në maritun kur t'ja për selam që qatë selamin në në mozit mës më mu ma konsideron edhe mu helbet mës më mu ma drejton t'i thomariku më selam faj së mirë ke parasit shqip kur jip ke selam në krashmajt mu i dirë që në ka krashmajt mës më helbet mës për në gjitë e më dëgjitë Dheri në këtë halë Dheri në këtë rasë Kur të dilë shanë rrugë Asë në sahabi, asë në shocë në Medine Në këtë rasë kanë qenë 124.000 bura Muslimanë Medine Asë një asë më folke Si pa thonë rasullaj Se pësëra si më këtive treve s'kam Se Se kemi fritë prej këtive O dhe laznit në derua Ka shkun luftën e debukët me 30.000 bura E të shka unë bo problem tre vetë, shfar problem ju bo? Tri vëtë mi kanë shku tre, kanë shku gjithë kjop gjithë ki problem. E thëmë këtë tre, po nuk janë tre gjithë monë tre. Dënëherë janë tre vetë, tre vetë, po dënëherë janë tre vetë, dërës i tre qinë shejkoj e me rafë, dërës i mëslimarëve të një ditë në kjametit, flitet për dërës i nuk flitet për numërin e tre personave. E thëmë pazarë, kur kush nuk blejke për muës. Vosem sun, Amerikanës kësë sankcionimin helbet për i neve, për quditëm. Vosem sun, piloni, kishmaruni, një sigure, së një armës vogël, një bombë, dore me aqit, tre brejshkave, të tri brejshka ti cëpëtojnë, për qaqë modern e këshin bo, e duzë me shku pra mrena me pa, e gjenan, shka ka mrena me e mora ta, se unë banë me pas, ti së banë me pas, e në regullë pra. Dhe në pa, e nuk polen me qelderën, sankcionet ekonomike, Milioni e ka varguja helaq aeroplanin me 150 vet. E ka godo pe, e ka prish Union. Ai citri ka bombarduar 17 mijë herë për një orë mbi ditët kur dësh, ka godar, s'ka problem. Un po e vë rendit, ai citri po e prishin sanksionet ekonomike 10 vite. Edhe sa në këtë botë i meritojnë sanksionet ekonomike tani jetën mos ia vhek, mirë, po ja interesant. Dove ju vënë sanksionet e Suikën si kur? Dove ju vënë sanksionat? E ju hekën mënëherë mas 100 mas një gjimësore të problemit, kur jam unë e unët i vejt sankcionët nginat, kur nginat unë e t'i vejt sankcionët të në tosh, e kështu me radhë me një për mënire, prej mënirave të për lantë të kësha i bote, dhe 15 ditit, asëm ka folë kur kush, asëm ka se i ka morë selamin kur kush. Teri kur kështu? Kështu, dhe në hatëta idha dha dha katë alihimu lërdubi marahubet, dha katë alihimu lërdubi marahubet, dhe d Kër nga vë kanë ngushtu dë njoja Tone nga vë kanë ngushtu O dhe shpirti eve, Na i thojmë katunarë që funit këti ajeti Vecë mu mitë më që dërsenë s'ka be A ke përjetu Kejtë katunimës me të folë kurkush A ke përjetu të reak Delmar të gjamia Sëra më alikum së ta merë selamin kurkush Ska ndohë se nuk jetu jetu Në mesin e shoqëri e si slame E cila shoqëri të dukon Nëtë moment kër të ka bësh Po jetu jetu në mesin e shoqërime në të cilët kejt njërzit bënd shka të dojnë kur kush, kur kush, gudon me i thone kej kesh e kështu të sën edukosht edhe unë aslejare edukosht me dile këdall në sabane të gjamia, ka folë kur kush këdall në me gjlif, ka folë kur kush këshku në gjelime, së tamane në selamin qëll në pazar nuk blenë kushit prejtie edhe nuk qatë kushit me të bramit, shka ban me të bramit të në ketëra a nuk gushtosha Po për mafar se çka as janë shit njerëzit e kanë shit vatonin, edhe kanë shku larg. Ma kur nda ngushtu dunyaja, kur nda ngushtu bota këth, edhe na u ngushtu shpirti imrena. Një ditë fit ditë më tha, "Kë habim ni malik i shan pazar, e jeva ni zonë prej ni sahabës, tu vikat yakab me zat nolt, edhe ishte shumë dukë i shumë ishte i bujshësh urtu afrika unë, u tha abshir yakab përtaj e përshirja kam, unë vikatër më disë pazarit Allahu akbar, kejt njerëzit që ishin të shiit vikatër Allahu akbar, se zbritja jeti, ja Allahu gjëllën gjëlevë nësa ja Rasul Allah, faljev ati me treve ta shpra, u mush, u edukun, s'ka më ku me shkuma shumë, kamet me cbet vratja, edhe kur gjojnë që dhe sen, apën faljev, në të morin dërë seri ditë në gjikimit, si në qertit kërti da në sapit, si në qertit kërti da si në tincert kur ti dal popullit vet let marrin dert se kjo as shkolla te cilën e mzon Muhammed Mustafa (paqja dhe lumturia qofshin shkola, mbi të) me tërëvet kon mbi gjitha shkollat mësues mbi gjithë mësuesit ligjërat mbi gjitha ligjërat ders mbi gjitha derset jet mbi gjitha jetat harmoni mbi gjitha harmonit drejtësi mbi gjitha drejtësit Allahu xhalle dhe alu o xhalle sahu harmonin islame namësin e rradhave tona inshallah mbjell edhe së bashku të gjithë e kultivojmë, e ujitim atë e përkjetun në, për në edukatën edhe primën islame edhe inshalla në ditat e mështira në stahatin e mështirë, jemi të gjithë së bashku, inshalla Allah u gjëlle zëreru, u gjëlle shenu e lusim që neve gjithat këshijat edhe gjithat kusurët breme javës, frejësët jahësët, së qëka i kemi bëhë, bëhë qëka këna mozë i gjumësë, Allah u gjëlle zëreru në e fal